Banana budina. Osagaiak: bananak, eseznegaina, jogur naturala, eztia, almendra batzuk eta limoizuk pixka bat. Hasteko esnegaina kaiku batean biatu behar da. Esnegian montatuta eduki arte. Hau egin ondoren bananak zuritu eta zatitu egin behar dira. Ondoren, ontzi batean ipini behar dira, eta sardeska batekin, xee-xee zapaldu behar dira. Bananei, jogurra, ez eta limoizukua gehituko dizkiegu, eta dena nahastuko dugu. Ondoren, esnegania gehituko diogu. Azkenean, nahasketa kopa batzuetan ipini behar da, almendra gainean ipiniko ditugu.